Два. Оболонки для прискорення були чимось новеньким. Їх встановили, поки ми відпочивали і поповнювали запаси на Саргійті. Пристрої дозволяли використовувати корабель майже з максимальною ефективністю, адже тахіонний рушій розганяв нас майже до 25 g Та й очікував на мене на палубі оболонок. Решта загону тусувалася поруч і точила ляси. Я віддав йому каву. Дякую, дізнався про щось. Боюся, що ні. Хіба що муримани не виглядають наляканими. Це ж їх вечірка. Скоріше за все чергове тренування. Та, Дубіса, для нас немає ніякої різниці. Він сьорбнув кави. Сидиш тут, а тебе стискає до півсмерті. Дідько, ненавиджу я цю штуку. А раптом вони випадково зроблять нас старими, і ми зможемо поїхати до МІВ. Звісно. Підійшов медик і зробив мені укол. Я дочекався 19.50 і звіснув підрозділу. Ходімо, роздягаємося і застібаємося. Оболонка була схожа на гумовий скафандр, Як мінімум, трубки всередині були однакові. Але натомість блока підтримки життєдіяльності там був шланг, що входив у вершину шолому, і два, які виходили з п'ят, та ще дві труби від воду на кожен костюм. Вони були зафіксовані плечем до плеча на легких протиперевантажувальних кушетках, і процес потрапляння до твоєї нагадував пробирання у гігантській тарілці темнокоричневих з зеленим спагетті. Коли світловий сигнал у моєму шоломі показав, що всі вмостилися, я натиснув кнопку, яка затоплювала приміщення. Побачити сам процес не було можливості, звісно, але я міг уявити світло-блакитний розчин неталент гліколю і ще з чимось піниться навколо і над нами. Матеріал костюму прохолодний, м'який, стиснувся, доторкаючись до моєї шкіри у кожній точці. І я розумів, що внутрішній тиск тіла швидко піднімається, аби відповідати росту тиску розчину ззовні. Ось для чого був той укол – утримати ваші клітини від розчавлення між молотом і ковадлом. Проте відчувати його ви не переставали. На той час показник досяг двох. Зовнішній тиск – еквівалентній колонії води 3600 метрів завишки. Почуття було немово, одночасно тебе стискає і вичавлює. В 20.05 там було 2,7 і тримався. Коли о 20.10 почався маневр, різниці б помітили. Стрілка трохи коливалась, як мені здалося. Єдиною вадою системи було те, що якби хтось лишився поза оболонками, коли аніверсарі дала 25G, перетворився б на звичайний полуничний джем. Тож наведення і бій лягали на плечі корабельного тактичного комп'ютера, який і так цим займався. Хоча б мати людські очі при цьому не завадило. Інша дрібна проблема. Якщо корабель буде пошкоджений і він втратить тиск, ви вибухнете як впущений кавун. Якщо дасть збій внутрішній тиск, вас розчавить за мікросекунду. Аби скинути тиск, потрібно хвилин десять і ще дві-три, аби виплутатись і одягтися. Тобто це не та штука, з якої можна миттєво вилізти і стати добою. Прискорення закінчилося о 20.38. Засвітився зелений сигнал, і я натиснув кнопку «Відкачки рідини». Ми з Мерігеєю одягалися. Я вказав на чималий багряний пролежень, який йшов від верхньої правої частини грудей. «Як це сталося?» «Це вже вдруге», – відповіла вона зі злістю. «Перший був на спині, я думаю, ця булонка не пасує правильно, не розправляється». «Може, ти схудла?» «Мудре зауваження». Наше споживання калорій уважно моніториться, відколи ми вперше покинули Старгейт. Ви не можете користуватись бойовим костюмом, якщо він не пасує вам немов друга шкіра. У словах з настінного гучномовця потонула решта її коментаря. «Увага всьому персоналу! Увага!» Увесь військовий контингент шостого і вище ешелонів і увесь флотський контингент четвертого і вище ешелонів очікують у кімнаті для нарад о 21.30. Повідомлення було повторено двічі. Я вирішив полежати пару хвилин, поки Поттер показувала свій проложень лікарів і збройнику. Я не відчув ні краплі ревнощів. Брифінг розпочався словами капітана першого рану. «Особливо нема чого розповідати, а те, що є, важко віднести до ряду добрих новин». Шість днів тому Тур'янське судно, яке нас переслідує, випустило ракету дрон Його первинне прискорення склало 80 G. Після руку з таким прискоренням близько дня швидкість зросла до 148 G. Товариство гучно видихнуло. Учора воно стрибнуло до 203 G. Мені не варто нагадувати нікому з присутніх, що це вдвічі перевищує можливості прискорення ворожих дронів, які було зафіксовано при минулих зустрічах. Ми зробили залп роботами для перехоблення, четверо з яких підуть неймовірнішими з точки зору комп'ютера траєкторіями руху ворожої ракети. Один із них спрацював під час виконання нами маневру ухилення. Ми зіткнулися з турянською зброєю і знищили її в десяти мільйонах кілометрів звідси. Це майже за круг. Єдина річ, яка надихає, це спектральний аналіз вибуху – він був непотужнішим за ті, що ми спостерігали раніше, отже їх прогрес у вибухівці не просунувся так далеко, як прогрес у реактивній тязі. Це перша демонстрація дуже важливого ефекту, який до цього часу був цікавий лише для теоретиків. «Скажіть мені, солдати», – він вказав на Негулєску, «скільки часу пройшло від того, як ми вперше билися з туріанцями на Альфі?» «Це залежить від вашої системи координат, капітане», – відповіла вона шанобливо. «Як на мене, то вісім тому. «Саме так. Ви загубили років дев'ять приблизно, поки ми маневрували між колапсарними стрибками. З точки зору інженерії, так як ми не здійснювали жодних важливих досліджень і розробок на борту корабля, вороже судно прибуло з майбутнього». Він зробив паузу, аби ми усвідомили це. «З розвідком війни це буде все більш очевидним. Туріанці не можуть впливати на релітівізм, звісно, тож це так само гратиме нам на руку, як і їм». На даний момент це ми стоїмо в невигідних умовах. І чим ближче підходитиме ворожий корабель, тим умови робитимуться гірше. В них просто більша дальність ураження. Ми плануємо зробити ряд маневрів ухилення. Коли вони наблизяться до 500 мільйонів кілометрів, ми знову залізимо в болболонки і довіримося логістичному комп'ютеру. Він проведе нас крізь ряд випадкових змін напряму і прискорення. Я казатиму прямо. Поки в них не буде на один дрон більше, ніж у нас, вони можуть з нами покінчити. Поки що вони жодного більше не запустили. Можливо, вони просто бережуть набої, або мали лише одного. В такому випадку це ми з ними покінчимо. У будь-якому випадку увесь особовий склад має бути в оболонках після десятихвилинного попередження. Коли ми зблизимося до тисячі мільйонів кілометрів, ви маєте стояти біля оболонок. На п'яти сотнях мільйонів – в них, в рідині під тиском. Більше чекати не буде можливості. Це все, що я мав повідомити. Під майора. я поговорю зі своїми людьми пізніше. Дякую, капітане. Вільно. І ніхто не почав цю маячню, нахуй вас, сер. Флоцькі вважають, це нижче власної гідності. Ми стояли струнку всі за виключенням Стота, поки він не вийшов з приміщення. Потім котрийсь з водоплавуючих вимовив вільно ще раз, і ми розійшлися. Мій загін мав прибирати, тож я кожному вказав, що робити. Призначив Тейта головним і пішов до кімнати молодшого офіцерського складу трохи попотякати і може щось новенького дізнатися. Нічого особливого не почув, самі лише Теревені, тож домовився з Роджерс, і ми пішли в ліжко. Мерігей знову десь щезла. Сподіваюсь, намагається витягти щось із Сінкха.